Iben Abasi, radi Allahu anhu, transmiton se i dërguar i Allahut a rehis selam, ku ka shkuar në Medin, i ka gjetur jehudit duke agjeruar ditën në ashurës. I dërguar i Allahut i pyeti. Qëfar është kjo ditë që pa agjeroni? Ata thanë, kjo është një ditë e madhe. Në këtë ditë, Allahu e ka shpëtuar Musajin dhe popullin e ti, dhe i ka përmbytur faraonin dhe popullin e ti. Në shenjë falenderimi për këtë, Musaj e agjeroj, prandaj agjeroj I dërguar i Allahut a lehi selam tha, ne kemi më shumë të drejt dhe përparsi se ju në musajnë. Pastaj, i dërguar i Allahut e agjerojat e dit dhe porositit që të agjerojat. Transmeton imam muslimi. Këto hadithe mundësohen nga gjamiambret.com